Ola, boas tardes. Boas tardes, Joseman Gallais, que tardes. xunto con Lidia Olmo rexentan o restaurante Ceibe na sí. rúa San Miguel de Ourense, non? Si. Sí. Eso é. Eh. Aquí <risa> estamos en Defayi, un niño de medio. Muy, Muy ben, Muitísimas grazas por atendernos. Eh, no. Sí, concedernos estes minutos para falar contigo. Bueno, nah, a vos. Grazas po por, por, por contar con nos para, para falar un poupiño. Vale. Eh, hai pouco que comezastes ser outra vez, abriste non porque esta, estaba a cousa regular por culpa da, da, da pandemia, non? A por outra cousa, por poñer isto todo en, en, en marcha, non?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 e, bueno, ese querer é poder pues, eu penso que, polo menos no noso caso foi, foi así, e, bueno, poquinho a pouco é que, é que estamos traballando, e, eh. bueno, pois... Pues. Eh, Norabo, a felicitacións e moitos parabéns, por certo ademais, te, fostedes elixidos para poder ser mm, cociñeiros de reglación e no Madrid Fusión, non? E que, uh -huh. bueno, participaste des, non? Sei se si, si, mm, foi con, con éxito, non? O que si é certo é que, polo menos mm, visibilidade eh, grande renome, sí que eso chegou, ¿verdad? Sí, dende de logo, a verdade que contentos eh, solamente estar aí para nos xa foi un, un esotazo, premio, ¿no? xa foi ao final, solamente son oito restaurantes de, de toda España sí. eh, jo, va, elevando tan poquinho tempo que nos nominasen como cociñero revelación para nós foi, mm -hmm. a verdade que foi mm -hmm.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 Eh, coñecer, coa que compartimos ali momentos e eh, mm. eso ao final é o é bonito. Claro Porque sí. en, en, en estas reunións nestas celebracións que se van, é eh, onde se coñecen a outros compañeiros, eh, podes pois compartir experiencias, sabedurías, que podes Exacto. pois acabar. Mm. Si, sí, ao final eu penso que tamén é eu... o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 maravillosa era sí, sí. boa por a vosa participación e demais que, que se, bueno, seguro que... A máis, non somente lle dá nome a un cociñeiro revelación, sino tamén a propia cidade de Ourense, non? Eh. E depois que, que a xente pois se entere sí, de que de Ceibe é un restaurante que, que paga a pena visitar. E, e, e o tipo de comida ou xantar que se pode degustar aí, ten que ser pois baixo carta ou é unha... Dis, un disfrute dun, dun, dunha um, sensación de, de, de, de xantar diferente? Eh, vamos a ver, eu penso que non son contradictores, é dicir, eu penso que un, un, un restaurante que que, que, que, que, que vai á carta, non? Se pode disfrutar e pode ser unha experiencia igualmente maravillosa. No noso caso, si sí que é certo que solamente temos tres menús de gustación, mm un máis cortiño, que chamamos menú xeito que é un menú que temos de lunza a vendres polo, polo mediodía, que é un menú, bueno, máis rápido ao final, eh, trabajamos con moita xente de quida contorna, que queren, mm -hmm. bueno, pues ao final queren comer máis rápido, queren mm -hmm. que xa un oriño, un oriño e media e é un menú que temos de lunza a vendres que son 35 euros, logo teníamos un menú en xebre, que sí que xa unha proposta un poquinho máis extensa, na que, bueno, xa hai máis produto xa hai máis cousiñas, si e serían 55 euros, e logo teníamos un terceiro menú que sería o menú esmorga non? que ao final, penso que a palabra é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 oradores de dar darnos as tradicións, das nosas esculturas, da mm. final bueno, eh, estas receitas clásicas que bueno, ao final simplemente damos unha boltiña, mm. pero pero a nosa idea é esa, produto daqui. Sí. Todo moi cercaniño do, do restaurante. Ajá. Eh, eh claro. e así facemos. Kilómetro eh, cero, non? O eh. es, Bueno, sí, eh, eh, bueno,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 Y, uh -huh. y entendemos que, al final, si eres demasiado... Eh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 A día vas ao mercado e dices, vamos a guixar Eso isto Eso é, si sí, ao final, bueno, un pouco A nosa maneira de traballar é un poquinho esa Sempre, bueno, vamos, si sí que é certo Que os platos, no, non é isto de vamos a mañan na praza e, e a seta da mañan imos a praza ya a unha do mediodía o prato está na mesa Porque si sí que é certo que os pratos bueno, hai nos que probar Hai nos es que dar unha sí, voltinha claro pero sí que é certo que ao final o, o diálogo cor nosos proveedores é vital. Quero dicir, pois, uh -huh. por exemplo, Lola, que nos está agora comentando, bueno, dentro de tal comenzará a vir o espárrago, comenzará a vir o chicharo sí, ou demais, sí. bueno, pois pues, nós já empezamos un pouco a traballar nelo. No momento uh -huh. no que chega, xa temos o plato máis ou menos nun 80% definido que queremos facer. A partir de daí é facer probas, probar,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 sentíme nos super orgullosos e o que máis nos gusta que 70-80% dos do da xente que xa chega aquí a Ceibes son xente de aquí da cidade e iso a verdade que, que para nós é maravilloso. Ao final cociñamos para para xente de aquí. Pero si, bueno, pola semana si que é máis loado reservar, evidentemente ao final non estamos nunha gran cidade, entonces, bueno, pola semana é máis, máis fácil reservar, non hai ningún problema. Si que é certo que os fines de semana É máis complicado. Si encenna. si, fins de semana se ten 2 maniñas 3. é vital. Mi mellor contempo, non? Bueno, si. fala, falando, dos menos que ti dis que, que, que bueno, as mozas, o traballo con moito cariño, E concursos que que escolledes de primeira calidade. Mm, mm,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 Bueno, os postres ao final intentamos que xeixan postres eh, sin demasiado azúcar engadido D'autor Que xeixan postres fresquiños Que xeixan postres ao final que, que acompañen despois de, de cando faz, pois, por exemplo, nun menú esmorga que ao final Su. son aproximadamente despois de catorce pases pois uh -huh. intentamos que xeixan eh, postres non moi doces e sobre todo que nos axuden a refrescar que nos axuden a, a seguir Y evidentemente os postres teñen que ser moi boas, porque ao final xa estás cheo. entonces ten que estar moi boas sí, sí, para, sí. para para remat... para e para e querer máis, sí, non un prato no, excelente, que... ¿no? Un remate excelente, claro que si. Sí. Que sí. deixa boca dulce. Si, si, si. Si, si, e así un pouco a nosa a nos historias, sempre facemos un primeiro postre moi fresco, sempre con, mm. con cítricos ou, ou a base de lácteos, que suelen ser postres moito máis agradecidos, que nos axudan un pouco despois de ir do, do menú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 a filosofía. E eh, como está Pertinho-Portugal tamén de Portugal, que lóxicamente... Sí, sí, que... sí, claro, por supuesto por suposto. Aparte, son fillo de, de, de portuguesa, así que, eh, co, como panón telo. Claro. E eh, eh, eh, eh, despois aproveitar tamén os doces de, de, de, de, de Portugal, sí. que tamén teñen un, un sabor especial. Sí, sí, sí. sí. Aquelas cremas e outras, y as fioas, ¿no? Ose es decir que, al mezclar exacto. a nosa tradición coa vosa creatividade tamén, ¿no? Mm. Sí, ao final...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 moi interesante, uh -huh. moi interesante, porque ao final daste conta de receitas, claro, do, do 1912 se facían este povo, non sei que, tal historia, uh -huh. e xe vale como un punto de partida para logo empezar a crear un, un plato. Entón, non sei sí que é que nos basamos muitísimo, muitísimo en eso, e nos gusta, ao final, a verdade é que, que nos gusta falar de eso, uh -huh. falar de, de, de, de, de eso, do que da nosa cultura. Uh -huh.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 Bueno, estoy en en Vigo, en unha escola de cociña, e uh -huh. logo pois tive a sorte de traballar aquí en en Galicia en casas maravillosas, das que ao final é onde te formas, onde aprendes, onde falles sí, sí. esos valores como co, como cociñeiro, non? Uh -huh. Tive a sorte de traballar en en Cambados con con Yayo da Porta, 2 bueno, anos que tras... foron maravillosos. <risas> logo tive a sorte de traballar con, en Casa Soalla con Pepe durante uh -huh, eh, casi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 e eh, mm -hmm. os valores. Claro, os valores claro. a forma de entender un equipo, de como un equipo ten que ser unha familia, mm. non? E eu creo que Casa Soya foi sin dúbida eh onde realmente pois podemos aprender eso. Eh, este... Casa Soya é unha familia que no momento que chegas te tratan como un máis da familia <risos> eh, eh, e é o que nos intentamos tamén pois, pois facer aquí Estás dicindo non, o mesmo que nos comentou a nos Xavi Oller sabes o de Culler de Pau sí, sí, sí. non que sí diría mi... traballo ali con el Anda, pois ademais sí, un, sí. É un, é un... está proposto para ser o mellor cociñeiro do mundo Cociñero do mundo Sí, no? No? Do mundo. Sí, sí, sí, sí, Bueno, o que, o, decíanos que eso que a familia o, o, o que en realidade está na cociña é unha familia non é que eu sexe a teu primo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 ao final é o bonito y e ao mesmo dinche. tempo pues, tamén axudamos os nosos productores eu que sei pois eso claro. vas comer a un restaurante e che pon un prato con un vegetal que, sí. que, que che gusta e, e ao final por non podes evitar oi que ambos manda esto donde, donde tal donde... Mm, sí. e ao final o bonito é eso porque tamén axudamos a xente eh. que está detrás eh. Mas, ao final nos como cociñeros solamente temos que intentar non estragar moito o producto que nos traen ao restaurante sí, sí, ou <risa> lo menos é como nós o, o entendemos sí, sí. Eh, eh, por exemplo de... sobre todo na parte vegetal sí que xente que traballa reo todos os días nas hortas, que a man metida na terra todo o día, e che trae a casa unhas, o que sei, unhos puerros maravillosos, ou mm -hmm. che trae unhas coles de Bruselas, ou che trae... Mm -hmm. Pouco máis tens que facer. Sí, sí, tens sí, que, sí, que, sí. que naturalizar, tens que intentar acompañar, pero sin volverte tolo, porque ao final o traballo xa está feito. O traballo sí, está é na horta, é no campo. Logo, nós o que temos que intentar é que, que este vou acompañar e pouco máis Mas, bueno, o, al menos é como nos o entendemos mm -hmm. claro que sí de, seguir desaprendendo seguir des, a, enseñando tamén porque a realidade claro. pois pues, é que o, o, precisamente o comensal o cliente vai aprendendo de vosotros porque o que ofrecedes é o vosso traballo co agarimo que, que lle dades e ti estás disfrutando dese de traballo se si non disfrutaras a, a, o, o que vai aí a xantar non non cadería claro. gusto Evidentemente, mira, ao final, eh, como todos sabemos, eh, esto é un traballo maravilloso, sin mm -hmm. dúbida. Eu creo que, bueno, que vou dicir, pero creo que non hai un, un, un oficio, un traballo máis bonito que o noso, que ao final non se trata de outra cousa, que é, joa, pois, dar de comer. Eh, eh, eh, xente que, que, que se que ven a túa casa para pasar un boanaco ou que se quere xuntar mm -hmm. con alguén especial e te e te escollen a ti, a túa casa, para pasar unhas horas, para disfrutar... Mm -hmm entonces yo creo que ten moitísimo peso emocional Porque é moi bonito Que vengan á uh -huh. tua casa, que se fíen, que se senten na tua mesa E che dijan, saca, saca Sobre todo non é caso, non? Que son os menús, non que a xente, cando ven, non sabe o que vai a comer claro que sí. Non solamente preguntamos aí algún alergia, alguna intolerancia o algún alimento que no les guste o que non sí, quieran sí, consumir, sí. pero non saben o que o que van a comer. Entonces, sí, sí, sí, sí, sí. eh eh é eh, moi chulo eso. Al final vale. eh eh ao mesmo tempo tamén é eh, é eh, punto de, ouha, de decir de, de de responsabilidade, porque mm. eh, ouha, ao final veñen a tua casa fíense de ti, eh veñen con moitísimas ganas entonces hay que estar fino, hay que estar en forma sempre pues, y, y facelo ben E o que ti dicías, ao final, a familia uh -huh. Un equipo, pensa que Non estamos máis tempo con o co noso equipo Que con moitos familiares Ou con moitos sí, amigos sí, con to... sí, sí, entonces ao final, como non vamos ser unha familia Se si pasamos dez uh -huh. horas ao día xuntos Claro, claro Pois, pues, de, eh, de verdade que Se gusta, ou xintes, ou tens moitísima paixón uh -huh. Ou xinón es fecha de coducidade sí. si non disfrutas si estás pues mirando no. todo o tempo si non estás cómodo claro se si me dixeron non son dúas horas ao día podo aguantar Pero, ah. son dez un día tras outro tras outro ou o amas sí. ou Uff, é moi complicado. E ademais, sí. ademais que, primeiro, disfrutades vos, é eh? decir com, combinando as cousas que combinades, para decir vamos a probar a ver como sai. É decir que é un traballo bastante completo, é eh, sí. eh, eh, eh, reconfortante, a verdade que sí. sí agradecemos muitísimo sí. moitísimo, José. De verdade que intentaremos, se si, si esta pandemia eh, sí. sigue deixándonos mm, espacio, pois... Pues,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 grazas eh este a vosa casa. Sempre decimos que ao final intentamos que Ceibes esa eso que cando a xente chega se sinta na súa casa, se sinta cómoda e eso é o máis importante. Ceibes, sí. pois moi ben. De verdade que que decir liberdade tamén. Sí. Tamén. Si. Sí. Sí. Eh, pois pues eso, eh, m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 Hasta outro momento, xo sé. Pues, unha aperta grande a todo o, te, o teu equipo. Por falar e... de gastronomía, por falar da, da nosa terra, é nada, o placer foi noso. Unha aperta grande a todo o equipo, e, e en especial a, a Lidia. Moitísimas gracias. Unha aperta moi forte. Unha aperta.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 Dico próximo xoves.